Zdaj, glede na to, da ste večinoma vsi tako lepo in prosto govorili, se oproščam, da napisano. Ugotovil sem, da ne znam več predavati zaradi uh, načina razprave, ki sem ga prezel zaradi Marjana in Rudija, uh, ki ma prepisujem, da sta to uh, nekako bila začetnika eh, tega pristopa in za pa z leti z leti z leti se zgleda človek eh, tako eh, navadi in postane pozoren mogoče občasno, ne, ves najsokineticsih trenutkih na to, kar na te nepričakovane momente, ki jih je eh, Marjan omenjal. Težava pa je da potem, kar je bilo prerečeno, neko ko je tudi Bojan spraševal ob tvojem, ne, tvoj raspravi, eh, ljudi, da pač nekaj izgubimo in uh, kar je je potem neka uh, ne vem, ne za tako uh, konsistentno predavanje za vas, ko kar niste dijaki in verjetno pričakujete nekoliko več. Na zapak, s čimer se v praksi sreča in kar bi zdaj nasplošno, če ne razpravljamo o tem, a sem sam uh, dobro rečila, ampak nasplošno kakšen je, se s tem, kar je danes že Marjan povedal, da je ta prenos znanja, pri čemer sveda je znanje dediščina bodočih radov, opće človeška dediščina, tisto, kar dober učitelj mora enostavno opraviti oziroma narediti, za pa ne vem, če sem zdaj pravo, Marjan razumel, morda, sveda odvisno, kako za to znanje opredelimo oziroma definiramo, iz tega potem morda ne izgubimo toliko, koliko se zdi, lahko pa da, za pa ne vem, ker je tema, s katero se ukvarjam nekako zadnjo leto, o tem se pravi, kaj zdaj ne, v gimnazijah, ker delam je ta moja naloga ne, oziroma funkcija. Pri tem še vedno mislim, da je dobro biti ohraniti kakšno otroško bolezen, tak da bi, ne, kar je Rudi rekel, mislim, da je vredno, da izhajamo še vedno iz kanta, kolikor pravi, ne, morda se zasiši nekoliko protislovno, da je tisto, kar moramo početi, Uh, se pravi misliti in ne prenašati misli. Zdaj se sva zdi, da če so misli znanje, uh, glede na to pa, da sem malo prej rekel, da znanje to, kar učitelj uh, najpočne, da to proti protislovno, samo, da če tak se mi zdi, beremo ne, to uh, najavo magistra Kanta, kjer to piše uh, bolj podrobno, pa ko se to razdeli v neke stopne, Uh, pa se potem ta uh, izjava v bistvu ne da moramo čit misliti, ne misli, um, nanaša bolj mogoče ravno to, kar je danes, uh, ne vem, stopnja, morda, kako pa vem, kar bi lahko vlogledena, to, kar je bil čas, viša osnovna šola, lahko da sredna šola, ker je, je, kam gotovo ni govori, da naj spoh ne učimo misli oziroma naj ne prenašamo znanja, pravi pač, da je ne za nekoga, ki najpolj postane otonom, recimo kot državljan, vsekakor boljše, da zna tudi mislice, vključovati družbo, s tem, da pa zdaj, ne to, kar sem prej rekel, sem izdaj, mi lahko to reširamo, ker nekdo, ki na ta način ne misli, pravzaprav tudi ne veje. Ne, zdaj to povzemam po Izraelu Schaefflerjev, filozof, zgoje, mislim, da tam je bil na vrhuncev v 56-ih letih na Harvard, da se mi zdi, ki je, ne, povzema v bistvu to kantovsko vzgo, filozofijo zgoje in jo dalje razvija in recimo ne, gradi na te klasične predelitvi spoznanja platonovi da je spoznanje upravičeno resnično pripričanje, se pravi, znanje je to in zače mi to prenašamo, potem uh, ne moramo preprosto prenesemo neke misli, neke informacije, uh, neko dediščine češkega rdu uh, na cednem rdovom, ampak uh, jih moramo vedno že krati načiti, uh, se pravi, podajati razumne razloge, uh, se pravi, jih to, kar bi zdaj kan dejal očiti uh, misliti. Zdaj, ne, ta, eh, Izrael šefer, šefer loči potem uh, ne, ka, to definicijo spoznanja nekako v tako boljšivkem pomenu, kjer je spoznanje samo resnično prepričanje in bi to zajemalo, recimo, da podamo nekomu, neke učbeniške vsebine, kar seveda je včasih absolutno uh, nujno in korisno, Uh, vendar ta krepkejši pomen spoznanja, na katerega pa se mi filozofiji naslanjamo, uh, pa uh, je vključuje, ne poleg uh, resničnega prepričanja ravno še upravičevanje in sveda po seodobnejših razprava, uh, pač kjer smo trenutno, ne uh, zgodovinskem trenutku uh, razvoja znanja, kar lahko tredimo, glede na najboljšo obveščeność, da je trenutno najboljše spoznanje. Se pravi, lepota je, da potem uh, to uprevičevanje, ne uh, in ta razprava, ki naj upravičovanje doseže v razredu in da potem to tisto vključimo mišljenje. Se pravi, ne, učimo mišljenja kar tako neke o nečem zraku, ampak a, v bistvu pokažemo, kako je neke kar trdimo, da je res, a, lahko upravičeno a, in kakšne morebitne ugovore lahko a, ima, se pravi, uvržbe in potem je v bistvu to nekakšna analiza. A, teh vrh ne vem, do katere mere eh, lahko potem posnemamo eh, ne, to zgodovino. Pri čemer, ne, zdaj sem pač o tem ne, ne takoli razmišljal, da lahko se vprašamo, ne, kaj je spoznanje, sveda pa zdaj že iz tega vidimo, da to upravičevanje, eh, torej, po, eh, da mislijo dijaki sami v razredo že no in del, ne, povčevanja filozofije in znanja. Lahko se vprašamo tudi, kje je Da, ne vem, ne se mi zdi, da a, to bom, mislim, preverjam, ko sem te prepozabil vprašat. To sem se še včeraj spomnil, pa pa nisem uspel preveriti, a, ko sem to malo popravljal. Mislim, da je poprava opredelitev, tam objektiv knowledge, objektivne spoznanja, ko a, hoče režiti spoznanje, pač nekaj, kar žila ne živi lahko v in v knjiga. Um, to pomeni, da tudi že v logiki uh, znanstvenega odkritja hoče se rešiti nekako subjekta. Ne? Se mi zdi, da ima uh, to, če se vprašamo, kje je znanje, ne? ali pa uh, kako nastaja, potem pa v bistvu, uh, ne, jaz ne vidim, kako bi se lahko znebili subjekta, torej tega, ki spoh je pripričan. In poliko uh, ta prepričanja, recimo, bojimo v imenu Bildung, uh, potem je... Um, To pripričanje pač postaja vse bolj, ne vem, prepleteno, gosto, kakovostne, še kakr pomeni spoznanje, kot kr, kakršno, vsakršno, recimo ideološko pripričanje. Tako da je to potem, kar je Maren premenjal, mislim, Je to tudi spopad z predsotki ne, ali pa z ideologijami in uh, tako da zdaj se mi zdi, da potem ta opredelitev spoznanja, kot kar smo očitli pa se ukvarjamo ne, z dijaki, ko jim prenašamo to znanje, uh, mislim, nekako je poprepremalo. Ne. To se mi zdi, da uh, vedno že vključimo pa moramo vključiti um, se ta psihološki moment, Zdaj pa, uh, ne to vključimo, v bistvu razvijamo nek, nekaj, kar se v tradiciji kritičnega mišljenja, že od Šeflera naprej, morda pa že prej, uh, reče kritičen duh. Se pravi, to je mogoče tisto, uh, ne, kar, uh, so, kar je tako težko ujemljivo, če se vprašamo, kaj to je, izmozljivo, uh, kar ni dosegljivo samo, uh, recimo, z, z golimi logičnimi postopki, ovržbami, ampak ne vem, ne, z neko širino gibkostjo duha, mislim, ne tak je samo po sebi težko predeliti, za pa mam zato, ne, da gremo v to smer, recimo, nekaj primera. Zdi se, da je naravnost še to, ne, morda pred tem se zdi, da je ta način poučevanja primeren preprez za vse predmete, da ni Uh, nujno uh, samo omejeno filozofijo uh, oziroma v bistvu na vsakršen prenos znanja. Zato recimo primer iz narave človeka. Na prvi pogled se zdi, da lahko, uh, ne, ne vem sicer kako učitelji biologije to delajo, ampak prenesejo, ne vem, teorijo evolucije kot eh, pač neko teorijo, kjer eh, imamo nek eh, eh, mehanizem. Eh, nenehnega kopiranja, pa pol naključnih napak, pa pol selekcijo uh, naključnega okolja, ki se spostavlja uh, in je to potem dovolj, da pojasnimo ključno vprašanje, ki je zalej, odkot sa pester živega sveta. Ne. Um, zdaj pa uh, nekako bi lahko to, če bi se šli medpredmetno povezovanje, um, ne vključili recimo v razpravo o evoluciji Filozofija. Kar je zdaj to novo, vidite, da imamo nekaj, kar se lahko samo preberemo kot informacijo, pa, pa imamo to, kar sem pa je rekel, da je zgolj resnično pripričanje. in da se to ne vidi. Ne? Mislim, recimo pri biologiji dvomim, da so potem eh, dijaki deležni razprave. Da ne vem, kako bi jo naredili, da ne bi bila butas, da, glede na to, da je danes ne, sama teorija dovolj. Eh, Potprta, temeljena in da se zdi dvomet vanja neumna. Da bi mogoče bi lahko po eni strani kopirali zgodovinski proces, kako je da tega prišlo, pa če že to ne, pa saj iz njega izpeljali nekatera zanimiva vprašanja ob tem, Za to, da se potem oblikuje to, kar je bilno nam kritičen duh, recimo v filmu od Ettenborough, ki ga prav on napisal in potem tudi posnel, ko je daljim drevo življenja, tam je tak sjajno pokazan, pokazani zanimivi ugovori z opero teorijo evolucije, ki datirajo pač časa, še kodar in pa nekoliko kasneje in za katere se iskaže, da so bili uvrženi uh, šele 100 let po uh, tem, ko je Darwin, približno 100 let uh, po tem, ko je Darwin, to sva teorija 1089 uh, predlagal. En, ki je že za časa uh, darvina muče samega darvina je, uh, ne to tega filma, je bil, uh, je bilo vprašanje, kako to, da imamo žabe na različnih celinah, ki so si tako podobne, če hkrati vemo, da ne morejo plavati po strani vodi in da je skrajno neverjetno, da bi se glede na malo preomenjene, na ključne uh, dejavnike, ki potrjujejo nastanku pestrosti, eh, to je razvijalo tako podobne vrste. To je govor, ki je Darwin sam bil zbegan ob njem, kot pravi eten Gore, filmu. filma. pa, se pravi, bi na ta način ne, se pravi, posnemamo pa razpravljamo o tem, samo se mi zdi tak malo presiljene oglede na moč te teorije. Ampak, da pa tako vprašanja oživimo, je pa se eno možno uh, vprašati, zakaj pa je bilo v darvenem času, kar je ena izmed vprašanic uh, filozofije znanosti, pametno verjeti, torej, zakaj darven ni, kot je popr na začetku prilagov, bo pa že, ha, to je vgovor, damo nekaj naroge s teorijo, ne, in zakaj je bilo pametno ustraljati? In tu pa se začne pojavljati filozofska vprašanja. Na ta filozofska vprašanja, recimo, če imamo epistemologijo, pa ni eh, tako enostavno odgovoriti in so potem eh, rešitve dijakov in v razpravi zanimive in dobrodošle. Vkrati omogočajo izvedbo posebnih ur eh, bolj epistemološke, eh, potem seveda kar zadeva samo reprodukcija znanja, Uh, ampak tukaj potem ne, vidimo, da ena z medlasnosti kritičnega duha, torej tisto, kar smo rekli, da je neujemljiva, uh, neka potrpežljivost. Se pravi, če dijake, ko tak hitro ne, se sprejo med sabo zaradi uh, smešnih malenkosti, ob takšnih primerih navadimo, da je potrpežljivost pa ok, um, in potem uh, morda, ne, je morda idealistična, ampak vredna je tukaj upati ob naslednjih vprašanjih morda to po notranja s časom, ne, kar bi bilno to pre, bolje preimenovano, ne. Zato sem računalo teme. temo, ne. Tukaj vidimo, skratka, da je neka Uh, uvržba bila uvržena še leče 100 let v tem primeru, ko so pač sateliti odkrili uh, pa posneli zemljo in uh, potrdili v hipotezo v ta uvržba padla, ampak kot rečeno 100 let približno uh, potem, ko je bila podana. Uh, zdaj to je naravno sloje in uh, ne bi lahko rekel, da že tu so stvari kompleksne, Zdaj, v slove sloje se mi zdi pa so še bolj. Z vidika filozofije se zdi družba sloje, zahtevane še... Uh, kar ne, tako kot sam to videm, v rajo svoje, saj ne verjamemo, da se karamo, kar je vedno, ne, če že vemo, pa vedno, pa to se je vedno nanašalo na vedno, kar je selej, ne, a, se, se to vemo, ne, da a, to a, je dobra hipoteza, a, ampak družba svoje pa niti tega nimamo, imamo trende, Se pravi, ne bi lahko da ni družba svojih zakonov, so trendi, ampak so pravila, ne? so neke pravilnosti. Tukaj se mi zdi, da pa za kaj je res in kaj ni v družbo je um, mogoče za filozofijo pogosto še bolj plodno kot tu, ko se moramo dodatno vršanje izmeševati, Prej tu, mislim, naravno svojo, recimo, ne. Um, Samo trenutek. Um. Aha, to se nisem mogel spomniti. Edward Palmer Thompson, ki je v studiju Humanitati se je šla na vade plebeska kultura in moralna ekonomija. Uh, in zdaj, to je knjiga z področjem zgodovine. In zdaj on pravi, uh, recimo, da za amgeško zgodovino pise je vse to tema, ki je, ne, če si zgodovinarka na bršniji, Učena črta za zgodovino, ampak je polna drugih zelo podobnih. Torej, tak prej pogled angliškega zgodovinovpise na angliško 17. stoletje, recimo pravi približno tako, to je zdaj navedek, pravijo nam, da je bila to cvetoča porabniška družba, ki so se stavljali uglajeni in trgojoči ljudje. Dobar, dobro poznata predavanja TTC, The Teachers Company, uh, ne, Jerry Müller, ko ima uh, razmišljanje o tak ne, levo liberalen dober ciklus predavan, uh, In ko ima Adamu Smitu, recimo on res to pove, se pravi, ne, in je po njegovem je Smit napisal to znamenito ne bogatstvo naroda ravno na tej predpostavki, da je bilo vsak dan v v 18. stoletju, da so ljudje proizvajali vedno več blaga, da je trgovina in manufaktura rasla, da se zaradi tega po ekonomskih zakonih cene padale in da se je širila porabniša kultura in da se je z odnize ne, vedno bolj razlivalo bogatstvo, skratka, vse večje število gospodin, eh, eh, gospodin Stev. Zdaj pa, pazite, Tom sem pa pravi, ne, da tašen pogled pregleda in znova citat, da je bilo to stoletje, v katerem so navadni ljudje naposled izgubili svoje zemljo, katerem je bila predpisana smrtna kazen za sveče prekrškov, v katerem so transportirali na tisoče kaznice in v katerem je na tisoče ljudi izgubilo življenje v imperialnih vojnah, stoletje, ki se kljub poljedeljski revoluciji, bohotnim dohodkom, dohodkom od zakupnin končalo v hudem osiromašenem podeželju. Zdaj, če primerjamo te dve slike, pa jih posplošimo, imamo v bistvu dve nasprotni preditvi. Neki trdita, da je bilo to stoletje razgibajočega se druga pa rečena eh, marksistična je bila eh, neke prvotne akumulacije, ne, eh, ki je v bisto bila za večino eh, brutalna in so samo doživeli razraščivanje. Zdaj pa, ker če prenašamo vednost, ne, ker je to, je to bilo malo prej rečeno, se je zdaj vprašanje, eh, kaj je res? Kaj pa zdaj? Uh, ne. in tukaj potem uh, ne ravno o takšnih uh, dilemah, ki jih je vse polno, uh, se pojavi potem uh, recimo, kar pravim, nek ideološki pogled in za pač uh, moramo videti, zakaj uh, in na kakšnih osnovah uh, nekdo trdi in to je potem znova ne pripravljenost za a, raziskovanje lasnih podmen, ne ki bi lahko rekli a, ideologija, to je znova neka lasnost kritičnega a, duha, da je za to pripravljen, pa da a, ne poseže prehitro a, ne, po neke resničnosti a, ali pa neke trditvi, ki potem a, v bistvu ni resnična. Zdaj pa, ali že, znam, No, ne, ne. Uh, ok, gledajte, vse lahko uh, poanta, skratka, je, da ko razvijamo vednost, vkrati vedno in že razvijamo, ali pa moramo razvijati tega kritičnega duha, ker nosilec tega, kar spoh je upravičeno, resnično prepričanje, torej nosilec prepričana, ki je upravičena. Uh, Tako da, uh, zapas, seveda, kaj to je kot kritičen duh, uh, to je tak nekaj. Ne morem reči, da ni opredeljivo, je pa težje opredeljivo, ne? Mislim, ni enostavno opredeljivo. To je, pa sveda, imam še nekaj premerov, zakaj je to, ki jih lahko se prihranem. recimo če bo to objava, itak bo, ali pa pol. To je to, to hvala. Hvala. Uh. prva praviči, da je naša najspoznanja zmanja vrednosti. Mislim, da je, kad dohodimo poče, vrednosti naša nekako ciljosti. Tam predine, ki ga imel, ne, iz 17. stajstva zgodbe, na jedni strani opis, strani, je v In eni in drugi so del In in drugi govorijo o nesmisli. Da je ne Ali je to tvoja naloga, prednašaš prenašaš kot filozofijo To, da prenašaš neko stvar celoti, da je da je vsako prenašanje vrednosti vedno že zel, Da. in da ne razviješ tudi kritičnost. Jo, tudi ne vem, um, jaz imam tako bolj nepohazkratišče tem. Zdaj se me ni zdi, da nekaj je ali res, ali ni. Ne? Zdaj pa je res primer, ki sem ga izbral, pa, uh, je zato pa je združba slovoja zapleten. Tako tak, kot si zdaj ti eh, ne da je eh, neka celostna vednost, a pol bi rekel, da ne. ne vendar pa se na tudi često da to zelo zelo splošna opisa, pa bi zati, morda za to lahko dokretiziral, pa bi rekel, da en je bolj resničen. Mislim, vse to morda je samo delna vednost. Ali je zdaj bilo stolete prvotne akumulacije? Ni bilo. Mislim, ali pa ta pojem nesmisel. Samo... Je to ravno uh, nekaj, kar je treba v razpravi dognati, ampak ko to v razpravi poskušamo dognati, je to že tudi hkrati proizvajanje kritičnega duha. Zdaj pa seveda, uh, uh, uh, vse se dogaja ob prešljivih vednostih oziroma uh, ne. No, pa kaj ti misliš, da je, je prvotna akumulacija, ali je um, blag, stoletje blaginja? Mislim, ker to je sprotna, ne? To je točno to, s katere točki glidišča to opisuješ. Ja. Ko gledaš razvoj Alba, ne, boš videl za našen del, ki je mobiliziran, in boš videl za našen del, ki je cvetil. To, če pa se reče, da se potrošnja, je v 18. stoletju dejansko proces, ki je eksponencialno rasel. Prestanek, konec 70., prvo polovico 18. stoletja je bila ta populacija, ki je dejansko primila za toliki tolk ljudi, popolnoma v božji bližini in jim je v še to, kako so oni stali da je svoj izmožen izdelanj, so potem v, v neki točki ideježni izredu. Zato da praviš, da te muči popravo to, kako pozicijo. s opozicijo, je to skranic, to je čista liberalna opozicija, vrednost, kjer je vsak kakšni drugi pogled izključen. Zakaj, zato ker vse etične vrednostne, vrednostne, vrednostne, vrednostne, vrednostne, vrednosti, vrebovne, vzirne, so vrede? Če samo to da družbi to ni možno, ne? nekaj vredno ti pade. ampak no. okej okay, to se zdaj, no, vse to morda je, eh, zdaj je tako, ta razprava poteka. Eh, na ta način, ne zdaj, če potekala medijake, verjetno eh, ne na podlagi, eh, se pravi, istega tega predznanja, ampak se na ta način razvija, ne. Uh, dilema je vse kakor, Sedaj uh, Seveda, imamo resisti prav, ne. Še <laughs> Ampak ja, to je dobro vprašanje. Povej. Povej. Mislim, mora še, da se tukaj pomenut postavlja to genično vprašanje, da navociramo vprašanje, Da, mislim, da, da to, kaj je zdaj res, ne, je ugotavljati s tem, da se odgleda nekaj predvzorjenje za budovnjopisne dele in se pokaže, kaj je, je bilo pravilno o filozofine tudi, te, imamo, pa, te vprašanja, vcima, Le, pardon, da sem te prekenal, to, kar je. Bojan, re, ko to vsak narediš, zdaj težava, ne vem, zgodov inopisnik ni kaj, da a, več prebereš bolj si zmeden, ker so res napisane z drugih zornih kotov. In potem preješ lahko logično napako, da lahko za navajaš, pa za vsak navedek imaš proti primer, pa reč ne skončnost. Zdaj pa, torej, to je mogoče težava da če bi mi to razmišljali o tej skrajnosti liberalni, ki si jo omenil, ne? Samo zdaj pa ne vem, gledaj, recimo, če rečeš, da je prvotna akumulacija, pa da so morali delaci, tako bom prej rekel, začeti predati delovno silo in če so jo predali in če so zgodovinske vedenci previžno točne, da je sto 100%, kar pomeni, da polovica časa delajo Uh, za vredna sasne delovne sile, druga polovica pa se jim odtoji, pa se s tem denarjem ustvarja svet, ki jim je odtojen uh, zaradi notranje konkurence. Mislim, da je ne, kako za to opišeš, se pravi uh, kot vesoljec, pa samo opišeš, to se je naredilo ali je to izkoriščanje. Samo vidiš zdaj, ne, ta humorski problem, tu na, na neki točki, kako hitro rečeš, da je izkoriščanje, si uh, vpeljal uh, etiko, ne in imaš čisto novo, dimenzijo razprave. Zato, ker imaš tudi liberalne avtorje ko prej pač rečejo, da je izkoriščane, ali pa uh, bolevo liberalne, ko rečejo, morda je izkoriščane, pa ka pol, veš, <l> mislim. In imam, to je res res dosto za krati prihodi, ne. Kaj to imaš? Ja, zvom da kratko bi samo, ko se mi zdi, a da tu odpiraš ravno, Praviti, v bistvu neostaje eksperimenti, ki bi bilo neopisno od teorije. Zato, ker na splotno stran lahko zmerom prilagajo svojo teorijo na ta način, da se bo obrana pred učitkom. Ne. Ne, mislim, izli, da je to... Ja, mislim, pravim, da sem obrjavim, da vesolje je nekaj res. No. Zdaj pa mogoče, da družbo svojo, ko sami trende ustvarjamo, da je to, to vlašno vprašanje Ko vodnici je bilo naravstva, rekla, da redimo od meni. Ja, se mi vprašava, ker res, ne, veš, ne, recimo ja, je to adekvacija. Kaj nekaj ne rekel, kjer vam rošo pojmo vržeš. Ja, je to adekvacija, obzavljam, mislim, se je tudi to merilo, ne, prikipijo k persimonije, ne, veš, slučno je tista teorija, ki dejansko je na nek način najbolj elegantna, zahteva te ima najmanj bitnosti kot svojih predpostavk, ne. S meni se zdi to, recimo, čisto legitimno melilo, Ni pa to merilo, ne, kaj ne zvede delansko prava od slikala ne? Vem, zdi, no, da, da, da je to problem, ki ga ja, še eno zaključeno misel. Uh, torej Šefler pravi uh, glede motivacije, ne, kar je prej kolegica rekla, da so epistemološko vprašane zemljeno zanimivo in tudi za dijavke, <laughs>